Славата човеческа. 29-та неделна беседа, сила и живот, 10 серия, държана от учителя на 1 април 1928 година. Защото вие възлюбихте славата човеческа повече, нежели славата Божия. Йоанна, 12 глава. 43 и стих В цитирания стих се изнася контраста, който съществува между славата човеческа и славата Божия. Славата е външен ни израз на нещата. Този израз апелира към човешки ум, към човешкото сърце и към човешката воля. Човешката слава сама по себе си не е нещо фиктивно но тя не може да се сравни с славата Божия. Защо? Защото човешката слава подразбира човешкият живот, а Божията слава Божия живот. А понеже човешкият живот проистича от Божия, то човешката слава по никой начин не може да бъде по-голяма от Божията. Славата на един от, на една част от тялото не може да бъде по-голямо от славата на цялото тяло. Следователно разумният човек, който разбира дълбокия смисъл на съпоставянето на явленията в живота и в разумната природа, ще постави всяко нещо на своето място. Само по този начин човешкият живот може да бъде сносен. Същевременно той трябва да бъде разумен и разбран. Всеки човек се стреми животът му да бъде сносен. Тъй както днес се проявява животът на хората, в него се включва и животинското. И наистина повечето от съвременните хора не правят подбор в своите мисли, чувства, постъпки и в своите идеали. За тях не въжи това, че затворили някого, или че го обесили, или че умрал някой. В обикновения живот, когато овцата има агънца или когато свинята има прасенца, всички се радват, защото има какво да едат. Когато някоя жена роди дете, мъжко или женско, всички се радват, защото един ден тези деца ще им бъдат полезни в нещо. Момчето ще порасне, ще стане войник, ще вземе участие в някоя война. Момичето ще порасне, ще помага на майка си. Такива са основанията на хората, които ги заставят да се радват. Вие възлюбихте славата човеческа повече. Тази слава, мами, привлича хората, но тя е външна. Тази слава подразбира временен порядък. Тя трее толкова, колкото трябва е ролята на някой виден актьор. Той излиза на сцената, представя цар, облечен в хубави великолепни дрехи, с царска мантия и корона на главата, всички му се подчиняват, той дава заповеди, които после отменя, но всичко това продължава най-много 3-4 часа. Като изиграя ролята си, актьорът слиза от сцената, облича се в своите дрехи и влиза в обикновения живот. Временна е тази слава. Щом слезе от сцената, актьорът се усеща уморен и измъчен. Този актьор играе ролята на цар, но в умовете на хората седи авторът, за когото всички се произнасят, че е написал нещо гениално. Той се мисли, че е цар, радва се на славата, но всъщност славата принадлежи на автора който е скрит някъде. Казвате, ние не искаме да пътим автомати. Автомати няма да бъдете, но всички сте актьори. Всички играете чужди роли. Същото може да се каже и за писателите. В света не съществува нито един виден писател. Който автори да цитирате, който писател и да си спомните, всички са приписвачи. Истинският писател никога не умира. Той иззаменава за онзи свят, без да остави гроб на земята. А всички уния писатели, поети, държавници и учители, които са оставили костите си на земята, те са обикновенни преписвачи. Сега, като слушате да говоря така, вие не трябва да вадите прибързани заключения. Това показва, че човешкият живот не е завършен. Вие едва сега сте влезли в великото училище на земята да учите. Хиляди поколения са минали преди вас и хиляди поколения ще дойдат след вас. Всички са свои определени идеали и стремежи. Казвате, каква ще бъде крайната цел на този живот? Един ден, когато всички се съберете заедно, тогава ще разберете каква е била крайната цел на живота. Докато частите на едно цяло са пръснати по четирите краища на земята и една с една не се виждат и разбират, до тогава не може да се говори за никакъв край. Забележете, например... Днес астрономите се занимават с петната, които се явяват на Слънцето. Правят най-щателни наблюдения, изучавания и каквото видят, всичко отбелязват. Какви по колко петна се явяват, големината им, формата им, бързината и направлението на тяхното движение и така нататък. Те дават свои тълкования, свои обяснения на всичко които виждат със своите телескопи, но нито един астроном до сега не е обяснил причините за явяването на тези черни петна в Слънцето, както и тяхното предназначение. Слънчевите петна имат свое дълбоко предназначение. Обикновените учени наблюдават тия петна и казват, че имало петна на Слънцето, и изучават тяхната външна страна. Истински учените, които минават за безсмъртни, навлизат в дълбокия смисъл заявяването на тия петна, изучават вътрешната страна на въпроса и вадят съвсем други заключения от тия, до които се домогват първите учени. По положението, по посоката на движението на слънчевите петна, Истински учените вадят заключение, че жителите на Слънцето се разговарят с жителите на Земята. На място да изпращат съобщенията си чрез тренове, чрез аероплани или по друг някакъв начин, жителите на Слънцето от економически съображения си служат с тия петна по тях като сигнали да предупредят... В нещо земните жители. Тези петна са толкова големи, че в тях могат да се вместят десетина земи като нашата. За разумния човек слънчевите петна са някакви сигнали, съобщения и те се вслушват в тях. За обикновения човек обаче слънчевите петна са някакви природни явления без особен вътрешен смисъл. Ето защо, докато хората не разбират проявите на живота и явленията в природата, в техния външен и вътрешен смисъл, до тогава крайната цел на живота ще остане за тях скрита. Казвам, ако съвременните хора знаеха какво означават слънчевите петна, главите им преждевременно биха побелели от ужас. Мнозина пък биха изгубили ума си от ужас. Те щяха да се намерят в положението на един турчин, хамалин в цари град, който спечелил на лотария един голям английски параход. Като го завели да види парахода си, той не могъл да повярва, че наистина е негов и запитал – мой ли е този параход? Тво е? От радост той започнал да играе пред хората кючек. Дълго време било в такова опиянение, че всички го помислили за луд. Мисълта за парахода влязла в ума му и той не могъл да издържи славата на този голям параход. От това гледище, за да разбере живота, човек трябва да започне с изучаването на своя живот. За да изучи своя живот, той трябва да се занимава с три науки главно, които обаче не са признати от официалната наука. Тези три науки се обобщават от четвърта наука, която също така не е призната. Това нищо не значи. Един ден тия науки ще се признаят за официални. Първата от тия науки се нарича хиромантия. Тя се занимава с човешката ръка. Аз наричам тази наука наука. За физическия или за волевия човек. Който иска да изучава силата на човешката воля, способностите на човека и възможностите, които му се откриват чрез силата на волята, той трябва да се занимава с хиромантия. Втората наука наричам физиогномия или наука за човешката душа, за човешките чувства. Или за това, което човек преживява. Тази наука е най-достъпна за изучаване. По промените на лицето може да се съди за вътрешния живот на човека. Може да се каже, че физиогномията е наука за преживяванията на сърцето. Третата наука е френологията. Тя се занимава изключително с устройството на мозъка. По промените, които стават с човешкия череп, може да се съди за умствените му способности. Значи френологията е наука за ума. И тъй хиромантията е наука за волята. Физиогномията – наука за сърцето. Френологията – наука за ума. Астрологията пък е четвъртата наука, която обобщава външните условия, при които човек се развива. Тя изучава влиянията на планетите върху човека. Значи човек едновременно се простира в три свята. Главата му спада към един свят, който не принадлежи на Земята. Тя е устроена по съвсем друг ги правила и закони от тия които съществуват на земята. По никой начин човешката глава не може да се създаде при условията на земята. Ако се отреже главата на човека, невъзможно е вече да се създаде нова глава на земята. Някой казва, защо да не снемем главата на Еди си? Най-страшното престъпление е да се снеме главата на човека. Главата е създадена в Божествения свят, още в далечното минало. За създаването ѝ са работили разумни, гениални същества, каквито на Земята не се срещат. При това човешката глава е построена възоснова на ред математически и геометрически начала, каквито и най-способният математик на Земята не може да направи. Тази геометрия, което се занимава с устройството на човешката глава, се нарича божествена геометрия. Тя борави с строго определени пропорции и форми, всяка от които представя строго определена величина, не само физическа, но още и сърдечна и умствена. Например, ако вземете числото 37 и 5, което представя дължината на глава на човек със средния ръст, то означава нещо. За мнозина, които не разбират божествената геометрия, това число не означава нищо, то е някаква необяснена величина. Обаче за онзи, който превежда величините на божествената геометрия в обикновени величини, тази мярка говори за човек със силно развита съвест, или чувство на справедливост. Такъв човек мъчно може да се подведе, да направи някакво престъпление. Числото 37,5 е отсечка от крива линия, отсечка от кръга, ако същата отсечка е 39 см, тя говори за твърд човек, който при никакви условия на живота ни отстъпва. Твърдостта. Е силно развита в българина, за когото се казва, че за своите интереси той пред нищо не отстъпва. Всичко наоколо му може да пострада, но пред своите интереси той не е готов за нищо да отстъпи. При сегашните условия на живота човешката глава, на место да расте, да се увеличава, тя се намалява. Мозъкът на съвременния човек е станал по-гъст, фибрите му са по-гъсто набръчкани, вследствие, на което не е тъй пластичен, не може правилно да възприема и предава идеите. И действително, човешкият мозък расте повече в основата си, отколкото по периферията си. Той става по-твърд. Към центъра си. Следователно, когато казваме, че човек трябва да живее възвишен, благороден, т.е. божествен живот, имаме предвид Неговата глава. Който иска да има добре устроен мозък, той трябва да живее чист, морален живот. Моралността в човека е свързана с Неговия мозък. Който не води морален живот, той има зле устроен мозък. Като последствията на своя живот, той ще бъде изложен на чести заболявания. Няма да мине болест, която да го не засегне. Тогава можем да кажем и обратното. Моралният живот изключва всички болести. Когато кажем, че светът е пълен с болести, Подразбираме, че този свят е неморален. Когато се говори за божествения свят, за по-висока култура, имаме предвид човешкия мозък. Божественият свят е организиран свят, вследствие на което в него почти не стават промени. Същото може да се каже и за човешкия мозък. Най-малките промени стават в мозъка на човека. Той не се изтощава, не се изразходва както тялото. Веществото на човешкия мозък се отличава с голяма устойчивост. Най-големият капитал е вложен в мозъка. Мозъкът пък е създал лицето. От лицето познаваме състоянията на мозъка. Също така и от очите, от ушите, от обонянието. От вкуса познаваме състоянията на мозъка. Щом знаем състоянията на мозъка, ще знаем състоянията на цялото тяло. Следователно, при най-малката анормалност, в кое да е от сетивата, зрение, слух, обоняние, вкус и осезание, причината се крие в известно неразположение на човешкия мозък. В случаи казваме, че силите или способностите на човешкия мозък не работят хармонично. Човешкият мозък може да се свърже с почвата. Само в добра почва могат да растат, да се развиват правилно плодни дървета. Ако в тази почва виреят паразити, те ще изяждат листата, както и клончетата на плодните дървета. Ще образуват в тях каналчета, дето ще снасят яйцата си и по този начин ще катяват самите дървета. Такива паразити съществуват и в човешкия мозък. На тях именно се дължат болестите на съвременните хора. Новите разбирания изискват на първо място хигиена на мозъка. Но не тази хигиена, която днес се препоръчва на хората. Преди всичко съвременните хора трябва да знаят от каква храна се нуждае техния мозък. За тази цел учените трябва да правят опите с деца, с млади моми и момци, с стари баби и дядовци от 80 до 120 годишни, да видят каква храна е нужда за различните възрасти. Когато се намери съответна храна за човешкия мозък, ще започне и обновяването на човешкия живот. И тъй, под думата морал, ние разбираме хигиена на човешкия мозък. Тази хигиена е в зависимост от хармонията между чувствата, мислите и постъпките на човека. Като знае това, човек е длъжен да създаде в себе си тази хармония, за да осигури чрез нея благосъстоянието на своя мозък. За придобиване на тази хармония съществуват ред методи. Това е цяла наука. Тази наука е само за високо учените хора. Онези, които не я разбират, нека се радват, че в бъдеще ще станат учени. Всеки има възможност да стане учен. Учеността е придобито богатство, но преди да го е придобил, човек трябва да бъде трудолюбив. Учен или неучен, човек трябва да започне да работи върху своя мозък. Достатъчно е да съзнава необходимостта от тази работа. Някой път, Човек усеща едно втвърдяване в себе си, като че не чувства нищо, като че е бездушен. Това неразположение се дължи на предната част на мозъка, дето се намира центъра на милосърдието. В този момент центърът на милосърдието в него не функционира правилно, когато въображението в човека е извратено. Изопачено създава лоши образи. Ако този човек е женен, във въображението му ще изпъкват такива образи, които ще събуждат в него ревност, и той ще измъчва жена си, ще я подозира, ще й приписва различни неморални постъпки. Тези криви образи са бентове в неговия мозък, които пречат на правилното разпределене. На мозъчните течения. Центърът на ревността, както и другите центрове, са измерени чрез отсечки на кръга. Достатъчно е с един милиметър само да се намали този център, за да се намали и силата на ревността в човека. Ако не може да се намали този център, човек изпитва адско състояние. Страшно нещо е ревността. Има случаи, когато жената на някой мъж, след като е живяла цели 20 години с него чист, напълно морален живот, той пак и приписва различни престъпления. Смешно е да се осъжда човек без никакви факти. Съмнението, подозрението е недъг в човека, който се дължи на анормални образи в неговия мозък. За да се освободи от този недък, човек трябва да развива в себе си милосърдието. Когато мъж ревнува жена си, нека отправил мъз към Бога да се свържи с неговата мисъл. С неговото милосърдие и ще види, че след 5-6 минути ревността му ще изчезне. Има едно място в човека, дето Бог най-силно се проявява. Кое е това място, всеки сам трябва да намери. Както човек живее в главата си, а се проявява в тялото си, така и Божественият дух има свое средоточие, дето се проявява. Казано е в писанието «Глава на Твоето слово е истината». Следователно, Божественото начало се проявява там, дето е истината. От това гледище, като ставате сутрин, първо трябва да помислите за своята глава. Какво трябва да мисли човек за своята глава? Той трябва да мисли върху хигиената на своя мозък. Като мисли и чувства правилно, той ще има добре устроена глава. Щом главата му е добре устроена, всичките му желания ще бъдат постижими. Ако главата на човека не е устроена по божествен начин, според божествени правила и закони, за него всичко ще бъде непостижимо. Иначе, ходили по правилата и морала на света, нищо няма да предобие. Моралът на съвременния свят... Нищо не допринасе за устройството на човешкия мозък. Когато силите на мозъка функционират правилно, когато те са в правилно съчетание, тогава божественото най-силно се проявява в човека. Като погледнете този човек от лицето, от очите му излиза мека, приятна светлина. Тази светлина то се явява, то изчезва. Една госпожа разправише следния интересен факт в нейния живот. Тя е женена за човек, стъмен, почти черен цвят на лицето. Той е смесен тип от черната и бялата раса. Обаче, когато се намирало в големи страдания, лицето му ставало съвсем бяло, светло, с приятен цвят. Тази светлина и този бял цвят траяли кратко време и след това изчезвали. Жена му слушала, как той се молил във време на страданията си. Той се обръщал към Бога с думите ‒ Господи, моля ти се, просвети ума ми да се справя с трудностите на живота си. Разбрах смисъла на великия живот, разбрах временния, преходния живот. И силно желая да следвам пътя, който си ми определил. След тази молитва лицето му придобивало бял, чист, светъл цвят. Разбира се, този цвят не може да се задържи за цял живот, но временно само, за няколко часа. Тази промяна на цвета се дължи на едно възвишено състояние, в което човек изпада. Ето един метод за придобиване на красотата. Няма по-хубаво нещо от красотата в света. Свържете се с Бога и ще бъдете красиви. Съвременните хора прибягват до външни косметически средства, за да станат красиви. И това не е лошо, но скъпо струва, пък и неестествено е, нищо не предава за вътрешния живот на човека. Представете си, че мъжът е беден, как ще достави тие козметични средства на жена си. Който иска естествена козметика, нека се свърже с великия принцип на живота. Нека води духовен живот. Той ще има красиво, привлекателно лице. С подвижни пластични мускули. Това лице е толкова подвижно, че изразява и най-тънките чувствания и преживявания на човешката душа. Приятно е да видите такова красиво лице, на което да се отразява целия живот, на една отворена, широка душа, свободна от всякакви хитрени и задни мисли. Това се отпечатва и върху устните на човека, когато мозъкът на човека е добре развит и устните му са добре развити, те имат строго определена величина. Художниците, които рисуват различни типове, имат до известна степен понятие, каква е мярката за нормалните устни. Ако устните на някого... Започнат да изтъняват, той трябва да се моли, да работи върху себе си, да дойдат до нормалната величина. Ако очите на човека са много малки, това показва, че приемат малко физическа светлина, което е опасно за мозъка. Ако очите са много големи, те приемат физическа светлина повече, отколкото е потребна за мозъка. Това е друга опасност. Следователно, при малката светлина мозъкът губи своята влага и изсъхва. При голямата светлина той приема повече, отколкото трябва влага, следствие на което в него става гниене. Очите на човека трябва да бъдат нормално големи, да приемат нормално количество светлина. От количеството на светлината, която очите приемат, зависи... И доброто или лошото състояние на мозъка. От това гледище намираме, че мисълта на човека е в сила да създаде каквато глава желая. Човешката глава не трябва да бъде съвършено кръгла, нито съвършено продълговата. Само хората на новата раса, които ще дойдат в бъдеще, ще имат идеална глава. Само при такава глава ще могат да се развият всички скрити способности в човешкия мозък. Всяка друга форма на главата, по-далеч или по-близо от идеалната, оказва известна съпротива при проява на умствените сили и способности в човека. Ако коста при математическата способност на човека е дебела... Тя оказва известна съпротива при развиването на този център. Ако коста на това място е тънка, тя оказва благоприятно влияние при развиване на тази способност. В това отношение са правени аред наблюдения и изчисления. Там, дето мозъкът е проявил голяма диятелност, коста е тънка. Онези центрове, в които диателността на мозъка е слаба, там коста е по-дебела. Дебелата кост е препятствие за проява на известна мозъчна дятелност. На първо място човек трябва да работи с чувствата си, да изтънчи костите си, да ги префини, да ги направи по-пластични да се подават на неговата мисъл. Също временно той трябва да продължи мозъчните нишки. Колкото по-дълги са тия нишки, толкова по-благородна е човешката мисъл. Следователно между човешките мисли от една страна и между моралните, обществените, личните и самосъхранителните чувства от друга страна, трябва да съществува пълно равновесие. Преди всичко, личните чувства трябва да се подчиняват на божествените и на моралните чувства. Моралните чувства пък трябва да имат за съветник интелектуалните способности в човека. Костите на черепа, главно на предната част, на способните хора са тънки. За да могат да възприемат лъчите, които идват от Слънцето. За развитието на всяка умствена способност от Слънцето идват специални лъчи. При това тези лъчи не идват всякога, но от време на време. Затова и развитието на известни способности върви периодически. Затова именно много хора губят условията, за развиването на своите умствени способности. Съвременните хора не развиват толкова способностите си в предната част на мозъка, колкото центровете в слепочните области. Повечето от откритията на съвременната наука, например в химията, в физиката, стават главно в полуинтелектуалните способности на човека. Затова човешкият мозък се развива а анормално. По тази причина именно се явяват много мозъчни заболявания. Като съзнават това, възпитателите на народите искат да им дадат нова насока на живота. Те искат да им дадат морално възпитание. Те не знаят как и от да започнат. Като дойде някой учен да им посочи нов път, нов метод на възпитание те казват, ние искаме да вървим по стария път, не искаме нови методи, които не познаваме. Кой е старият път? Коя е старата истина? Когато влезе в божествения свят и работи само за своята глава, човек не трябва да допуща в ума си абсолютно никакви престъпни мисли. Има един живот, който допуща в себе си отрицателни... Престъпни мисли, но той няма нищо общо с Божественото. Ако в ума ви влезе една отрицателна мисъл, това не трябва да ви смущава. Тя може да гостува у вас десетина дена, но ако вие се съгласите с нея да й дадете място във вашия ум, във вашето сърце и във вашата воля, тя непременно ще ви изгори. Значи... Всяко престъпление започва с влизането на една престъпна мисъл в ума на човека, отдето тя слиза в сърцето му, в волята му, докато се реализира и прояви на физическия свят. Според божествения живот, който е отхранил в себе си такава идея, той ще плаща всички разходи за нейния живот. Мислите живеят в човека. Има хиляди мисли, добри и лоши, които от години живеят в човека, хранят се, чакат момента на своето раждане. Защото възлюбиха славата чоловеческа повече, нежели славата Божия. Славата на човека се заключава в неговата глава която е устроена по особен начин. Човек се отличава от всички животни по своята глава. Тя представя първия свят. Вторият, негов свят започва от шията, обхваща целия граден кож със сърцето, белите дробове и част от стомаха. Третият свят започва от стомаха надолу и обхваща червата. Черният дроб и бъбреците. Черният дроб представя човека на сърцето или чувствения човек. По форма човек е конусообразен. Горе при раменете е по-широк, а долу е по-тесен. Това показва слизане на човека в физическия, т.е. в материалния свят. Долната част на тялото му е по-тясна понеже той е слязал в гъстата материя. И градният кош на човека се е образувал при специални условия. Съвременните хора още не живеят в своята глава. Че е така, виждаме по това, че каквото мислят, едва едно на хилядната от него е вярно. Обаче от това, което чувстват, по-голямата част е вярно. В областта под лъжичката се намира тъй наречения стомашен мозък, който е свързан с симпатичната нервна система. Забелязано е, че каквото човек почувства в първия момент, 95% от него е вярно. Каквото почувства във втория момент, процентът на верността се намалява. В това отношение... Още древните учители на човечеството са казвали, че пространството е пълно с безброй живи форми, мисъл форми, които се движат и като по радио се предават и възприемат от хората. Цялото пространство е жив проводник на тия мисли. Това, което сега говоря, веднага се възприема по радиовълните в пространството. И в 24 часа най-много може да обиколи цялата земя и да се върне там, отдето е излязло. Не само моите думи се предават чрез пространството, но и на всеки, който говори. Разбира се, за правилното възприемане и предаване на мислите от значение и интенсивността им, както и устройството на радиовъзприемателя. Отзначение е също така и посоката, от която идват вълните. Следователно, както човешките мисли се предават чрез пространството, така също се предават и мислите от невидимия свят. Тия мисли представят цял свят. Те се наслояват в пространството на дебелина от 1-2 см. Чувствителният човек веднага възприема тия мисли вследствие на което понякога разположението му се повдига, а някога понижава. Като знаете този закон, вие лесно ще се справите с настроенията си. Щом изпаднете в лошо настроение, ще знаете, че тази мисъл, която ви измъчва, не е ваша. Тя е куковича яйце, което куковицата е торила във вашето гнездо да го измътите. Тогава ще вземете това яйце от вашето гнездо, ще го занесете на куковицата и ще й кажете: Според Божествения закон не е позволено да оставиш яйцата си в чужди гнезда, други да ги мътят. Когато някоя птичка измъти някое куковиче яйце, по любов, това е друг въпрос. Обаче, ако птичката не иска да мъти куковиче яйца, Справо може да ги хвърле на земята. Всяка чужда мисъл, ако е силна, тя е в състояние да измени благородните мисли и желания на човека. Някой казва, едно време имах благородни мисли и желания, но не зная, защо сега съм толкова огробял. Огробял се, защото си измътил едно куковиче. яйце. Какво да правя тогава? Ще оставиш куковичето яце на страна и ще започнеш да мъчиш своите благородни мисли и желания. Казвате, позволено ли е да се изхвърлят куковичите яйца навън? Щом куковицата е влязла във вашето гнездо без позволение, вие имате право да изхвърлите яйцата и навън. Не е ли грубо това? Нищо грубо няма в поведението ви по отношение на куковичите яйца. Когато огробяват, някои хора считат това за геройство. Геройството на човека не се заключава в неговата физическа грубост и сила, но в неговия ум. Не е герой онзи, който проявява крълимарковската си сила с хвърляне на боздоган на няколко километра разстояние. Ако е въпрос за геройство, нашите съвремени военни хвърлят бостоганите си на няколко километра по-далеч от този на крали Марко. На колко километра е хвърлял крали Марко своя бостоган? На един, най-много на 4-5 километра. Някои от съвременните крали Марковци Хвърлят боздогани, пълни с пироксилин на 40-50 км разстояние. И като паднат на земята, тия боздогани разравят едно пространство от 4-5 км в дължина и широчина. Питам, каква култура могат да внесат тия боздогани в света? Тези дупки могат някога да се употребят за насаждане на плотни дървета но те могат да се използват само в последствие. Казвам, силата на човешката воля зависи от един добър, малък импулс. Който иска да възпитава волята си правилно, той трябва да дойде в първото си положение, за което апостол Павел говори в пета глава към коринтяните. Плодовете на духа са любов, радост, мир. Това е храната на мозъка. Ти не можеш да храниш, да развиваш мозъка си без любов. Твоят мозък не може да расте без любов. Твоят мозък не може да бъде силен без мир. Значи любов, радост и мир са необходими. За да може мозъкът да се развива, да расте и да бъде силен. Любовта е естествената храна на мозъка. Казвате, да си любим. Любовта е храна за мозъка и който е дел от тази храна, която проистича от духа, той люби. Който се храни с любовта, той твори своя мозък. Който храни мозъка си с любов, радост и мир, неговата глава, неговият мозък се развиват симетрично. Симетричната глава има главно три мерки. Еднато от тях е физическа. С тази мерка всеки може да работи. Следователно, човек трябва да се храни с любовта. Любовта е сила която се възпрема от човека като с антена. Когато някой казва, че е изгубил любовта си, той е прекъснал връзката, антената с радиото на любовта. Той лесно може да възстанови изгубената любов. Как? Ще вземе ключовете на любовта, ще прекара през тях жиците според дължината на вълните и радиото на любовта, отново ще почне да действа. Но човек трябва да знае от кое място да възприема любовта. Първо, той трябва да възприеме милосърдието, което се намира отгоре, на предната част на главата. Милосърдието спада към ангелския свят, който е по-нисък от божествения. Тук ангелите развиват своето милосърдие. Благост и търпение, а хората – вяра, кротост и въздържание. Ангелите не се нуждаят от вяра, кротост и въздържание, но главно от милосърдие. В света Бог проявява своето милосърдие чрез ангелите. Бог има един план, който иска да реализира на земята, а именно – той иска всички хора да имат добре устроена глава. За тази цел ден и нощ Той работи върху човешката глава, коригира я. В края на крещата всички хора ще имат добре устроени глави. Бог работи за това, разумните същества работят и вие трябва да работите. Който не се подчинява на Божиите закони, той ще мине през ненужни страдания. И като не разбира причините на тези страдания, той ще се чуди, защо му е този живот. Днешните хора не разбират любовта, следствие на което дохождат до големи крайности. Млад момък обича една мома и си казва, голямо геройство е след като обичаш тази мома да убиеш и себе си и не да покажеш, че обичаш. Де е геройството тука? Според мен, ако обичаш една мома, дай ей условия да се развива, а ти стани и неен слуга. И те, да убиеш човека, да го унищожиш, никаква любов не е това. Да убиеш, да унищожиш човека, това е равносилно да унищожиш своята глава, своите дробове. И своята костна система. Докато има глава, човек мисли, че произлиза от Бога, т.е. че е от високо происхождение. Като знае своя божествен происход, човек трябва да се стреми да разработи своята глава. Да я е закръгли, да й е даде хубава форма. Главата на човека не трябва да бъде плоска като покрив, но добре закръглена като кобе на храм. Бъдещите здания, бъдещите храмове ще се строят по нов начин. Прозорците ще бъдат така направени, че светлината няма да пада под прави линии, да образува ъгли на падането и ъгли на отражаването, но ще пада по криви линии. Бъдещите храмове, дето хората ще се молят, ще са откритото небе. Вечер, когато луната и звездите светят, а сутрин, когато слънцето изгрява. В този храм ще има безброй картини, които ще се отнасят към по-широк, по-възвишен свят от физическия. В този храм всеки ще се интересува от великите картини, които ще се разкриват пред неговия поглед. Когато се говори за идеален живот, ние разбираме човешката глава. Това се отнася за бъдещия живот. Сегашният живот пък определя миналия. Поне осъдим за хората на миналото. За миналия живот ние не сме отговорни, но ще носим отговорност за бъдещето поколение. Чрез настоящия живот ние коригираме грешките на миналия и създаваме добри условия за бъдещия. Ако мисълта ни е права, тя може да обгърне целия свят. Който е могъл да коригира правилно една своя мисъл, той е записан на небето. Тук никой може да не знае какво е направил. Но в невидимия свят е хроникирано, там всичко се пише. Като отворите книгите на невидимия свят ще прочетете, че или кой си българин с такъв и такъв ум е проектирал правилно една своя мисъл в пространството, с което е принесъл голяма услуга на човечеството. Дали този българин е министър, владика, учител или някой прост човек? Безразлично, името му ще бъде написано в небето. Следователно всяка хубава мисъл, която проектирате в пространството, ще ви обгръща, ще носи вашето щастие. Това подразбира да има човек благоволението на Сатурна на един от най-недоволните и критични богове. Той гледа на човечеството с голямо недоверие, с подозрение и седи пред тях с голям боздуган или с голямо копие и ги следи. Като види, че някой греши, той го мушне с копието си или го удари с боздугана си и му казва ‒ да мислиш там. Друг иска да покаже силата си, разпере ножа, но Сатурн веднага го мушне с копието си. Какво си се разперил там? Скри ножа в ножницата си и повече мисли. Като види някоя красива жена, добре разположена и не е мужне, Той не обича красивите жени. Единствено към Венера показва слабост. Като види, че Марс се влюби в нея, той казва ‒‒ какво да правиш? ‒ тук е малко снисходителен. Поусмихне се едва забелязано, но след това пак хване копието си и се понамръщи малко. Като види, че малко се е понамазала, той е мушне с копието си и казва. Какво си се намазала? Знаеш ли, че ще пратя при тебе майка ти и баща ти да видят какво правиш? Обаче същият този бог достатъчно е да види, че някой човек е проектирал една добра мисъл в пространството и той написва една линейка на ръката му. Тази мисъл създава линията на щастието или Сатурновата линия. Който има тази линия на ръката си, той някога е проектирал една добра мисъл в пространството. Нека се радва на тази линия. Който няма тази линия, да гледа сега да я направи. ще кажат, сериозно ли не се говори или не залъгват само? И залъгването е наука. Каква разлика има между майката, която залъгва детето си, и професорът, който преподава на студентите си? Никаква разлика. Майката напише едно педагогическо правило, но детето казва, не е така. Тя напише друго педагогическо правило, но детето пак казва, не е така. Майката се намира в чудо от това дете, не знае какво да прави. Тя изпада в положението, в което се намирал един лекар, на когото било дадена задача да забавлява няколко часа малкото си детенце. Този лекар е вече в другия свят. Той разправише следната своя опитност. Една вечер... Жена ми отида на театър и ми остави да гледам малкото дете. Никога до това време не бях се занимавал с малко дете. Случи се, че жена ми малко закъсня и детето започна да плаче. Какво ни правих с него? Люлях го, на ръце го носих. Нищо не помага. Колкото и каквито лекарски методи знаех, всички употребих, не помагат. Колкото... Педагогически правила знаех и тях употребих — не помагат. Най-после ме дойде на ум да се обърна към Бога. Никога до това време не бях се молил на Бога, но видях се в чудо с това дете. Обърнах се към Бога с думите — Господи, моля ти се, изпрати ми ангели, добри същества от небето, да окрутят това дете. Каква беше изненадата ми, когато скоро след това детето престана да плаче и заспа. Казва му, детето е искало да ти каже, да не го занимаваш с празни работи, но да го научиш на Божиите пътища. Казвате, кои са човешки пътища и кои божествени? Кои са човешки и кои божествени работи? Всички постъпки и събития в живота на човека, които служат за облагородяване на неговия ум, сърце и воля, които образуват вътрешни връзки, които отварят душите за възпремане на божествената светлина, които дават възможност на човека да се хране с любов, да бъде радостен, да има мир в душата си, да развива в себе си вяра Кротост и въздържание от една страна, милосърдие, благост и търпение от друга страна, това е велики дял, който те първа човек трябва да развива. Това са качества на напредналите същества. Когато добие тези божествени качества, лицето на човека започва да свети а в очите му се забелязва мека, приятна светлина. Можете да направите опит да проверите това. Замете едно огледало и се гледайте известно време, но като че друг човек гледате. Ще видите колко е страшно някога човек да се самонаблюдава. Като се оглеждате, следете погледа си, дали е тих и спокоен. Обаче... Не се гледайте дълго време, защото можете да заспите. Докато човек се страхува от своя поглед, това показва, че в него има нещо неуравновесено. Ако човек се страхува от своя поглед, може ли да изисква от другите хора да го гледат спокойно, без страх? Следователно, погледът на човека трябва да бъде мек, и който го срещне да разбере, че в този човек се крие божественото начало и може да сподели с него мислите и чувствата си. Като говорите с такъв човек, той е готов да ви изслуша, да влезе в положението ви и да ви помогне. Той никога не критикува, в никого не търси дефекти и не се занимава с тях. Той знае, че дефектите на хората се дължат на нещо недоразвито, необработено от тях. Когато костите на човека са груби, това говори за груб низ низ живот. Костите на хора, които са водили добър, възвишен живот, са по-тънки, гледжосени отгоре и по-финни. И кожата на тези хора е по-деликатна, с по пори. Космите им са тънки, меки, като коприна. Дебелите и корави косми са лоши проводници, лоши възприематели. Съвременните хора се нуждаят от тънки, меки, гладки косми. Такива косми са добри проводници на слънчевата енергия, както и на божествените мисли. Чрез храната си човек може да измени смисъл да подобри космите си. Каквато е храната, такива ще бъдат и космите му. Каквато е храната, такива са и чувствата, и мислите на човека. Странство в Франция, например, когато някой актьор трябва да представи някаква любовна сцена, Известно време той се храни с овча месо, за да смекчи, да облагороди малко чувствата си. Същото може да се каже и за вълка, който обича овцете и ги напада. Ако запитате вълка защо се храни с овце, той ще каже, понеже по характер и почувства съм груб, жесток, аз трябва да се храня с овча месо, за да смекча и облагородя малко чувствата си. Овчето месо облагородява характера на хищните животни. Тази е причината за тето, те изобщо се хранят стрелопасни животни, а последните, понеже не са тъй груби по характер, се хранят с трева. Това показва, че всеки се стреми към хубави мисли, към благородни чувства. Защото вие възлюбихте славата човеческа повече, нежели славата Божия. Външната слава, това е човешката слава. Кое бихте предпочели? Цял свят да ви слави, всички вестници да пишат хубави работи за вас, но никой да не ви обича или само един приятел от божествения свят да ви обича и да мисли добре за вас. Добрият приятел е всякога за предпочитане. Българите казват, за предпочитане е да имаш 10 души неприятели, но разумни, отколкото един неразумен приятел. Често хората страдат, измъчват се, разочароват се, без да се спират върху едно важно положение. Ти трябва да изучават себе си, за да видят, че каквото се крие в тях, това съществува и в другите хора. С патологическата страна на живота си не се занимавайте, но изучавайте здравословния живот. Патологията е вметнато нещо в живота на човека. Че някой страда от някаква болест, това е наследствено. Добрите работи не се унаследяват, човек вечно ги носи със себе си. Бог е вложил доброто в човека. Той представя неговата същина. Синът носи качествата на баща си, но бащата не е внесъл тези качества в сина си. Качества, които се унаследяват, претърпяват известни кризи. Аз не отричам наследствеността, но тя има влияние върху човека само, докато е на физическия свят. Щом човек напусне физическия свят, и наследствеността губи вече своето влияние върху него. От човека зависи да измени условията на своя живот. Той може да подобри състоянието на своя мозък на дробовете си и на стомаха си. Дробовете му са създадени от ангелите. Ангелският свят е взел участие при създаването на човешките гърди. Затова именно интелигентността на човека е вложена в неговото сърце. Значи сърцето мисли. Под лъжичката в симпатичната нервна система си крие знанието на сърцето. Каквото разположение чувства човек под лъжичката си, то е вярно. Затова именно той не трябва да се поставя на резки промени в чувстванията си. Той трябва да се стреми към мир в душата си. Че бил болен, че три ден е не ял, той трябва да благодари. Че работите му не били уредени, както трябва пак да благодари. Човек трябва за всичко да благодари. От това зависи неговото вътрешно благосъстояние. Ако вътрешното чувство в човека е развито, пътят му навсякъде ще бъде отворен. Ако това чувство в него не е добре развито, той ще се намира в положението на пътник, който блуждае всред мъгла. Следователно, когато казвам, че човек не трябва да се безпокои, имам предвид това съзнание. Сърцето на човека постоянно трябва да работи. Също времено и мозъкът му постоянно трябва да работи. Възоснова на това, човек трябва да върши това, което вътрешното му чувство го съветва. И тогава, заключенията на някой учен върху известен въпрос ще бъдат толкова верни, доколкото той се вслушва в това свое чувство. Някой болен сънува, че за да оздравее, трябва да вземе известно лекарство. Лекарите му препоръчват други лекарства, но те не му помагат. Той взима от лекарството, което е сънувал, и оздравява. Значи има лекарства, които Повишава трептенията на човешкия мозък, следствие на което той оздравява. Болестите работоспособността на човека зависят от трептенията на неговия мозък. Докато трептенията в човешкият мозък съществуват, той е способен, работлив човек. Щом тия трептения се изгубят, той престава да работи и казва – не съм учен човек, не мога да работя, нищо не мога да направя. Майка ми и баща ми нищо не са вложили в мене. Това е човешко мислене. Вие възлюбихте повече славата чоловеческа. Да мислите по-човешки, значи да очаквате слава от хората. Да търсите славата Божия, значи да сте готови да слушате това, което Бог ви говори. Да развивате това, което той е вложил в душите ви. Колко хора може да намерите днес, които са готови да ви направят добро или да ви насърчат? Това не означава, че хората са лоши, но нямат условия в себе си да проявят доброто. Често, без да знаят истината по известни въпроси, те бързат да дадат мнението си. Но като им се обясни, казват, извинете, ние имахме криви понятия, криви разбирания по тия въпроси. Щом знаете това, няма защо да се съртите на хората. Те живеят сред предубеждения. И вие имате предубеждения за Божествения свят. Достатъчно е за пет минути само да влезете в Божествения свят и да се разговаряте с едно от съществата на този свят, за да измените съвършенно мнението си за тях. Който иска да бъде учен, той непременно трябва да влезе във връзка с напредналите същества в Божествения свят. Много от тия същества са видими, живеят на земята и работят между учените хора. Някой пък се явяват рядко на земята. За разумния човек всичко това съществува. Било на земята, било в невидимия свят. И тей, започнете с вашата глава, т.е. започнете да работите с Божествения свят. Всички съвременни хора, призвани да работят в света, трябва да започнат отгоре, от главата, от божественото в себе си. Големите мъчноти, на които хората се натъкват, се дължат на многото знания, които са придобили. Това знание няма приложение в техния живот. В бъдеще това знание ще се оформи и ще се приложи, но за днес то остава неизползвано. Много от сегашните знания внасят в живота на хората големи противоречия. Например, въпросите за происхода на човека, за съществуването на друг свят, за наследствеността и така надатък внасят в ума на човека ред противоречия. Например, според съвременните учени, унаследените от родителите черти, не могат да се изменят. Това значи, за да се изменят унаследените черти в човека, в неговото естество трябва да стане корен на промяна. А това е възможно. Преди години Американското правителство се беше нагърбило с задачата да превъзпита някои индийци. За тази цел, те взеха няколко от най-способните между тях млади момчета и ги възпитаха по техните методи. Свършваха техни училища и университети. Обаче, като се връщаха в родните си места, след 10 години най-много, те изгубваха всичката американска култура и започваха да живеят пак по старому Значи, тази предобивка, тази култура, това възпитание е било външно то не е могло да произведе в тях вътрешен преврат. Обаче онези индийци, които възприемаха Христовото учение и след връщането си в своето отечество, те устояваха на това, което са придобили. Значи единствено Христовото учение е в сила да произведе вътрешен преврат в човека. Само Христовото учение е в сила коренно да измени естеството на човека. Следователно, в чувствата на човека трябва да станат дълбоки промени. От дълбочината на чувствата зависят и преобразованията, които могат да станат с човека. Всяка идея, която не разтърсва човека от дълбоко, не да го отчае, но да проникне дълбоко в душата му, не може да се реализира. Значи след чувствата идат идеите на човека. Същевременно човек трябва да развива своята вяра, кротост и своето въздържание. По отношение на храната в божествения свят, човешкият мозък се нуждае първо от любов. Сърцето пък се нуждае от търпение. Търпението е храна за сърцето. Търпението е най-приятното нещо за човека. То е качество, сила, която е достояние за най-разумните, за най-силните същества в света. За човека на физическия свят е нужна вяра. Вярата се нуждае от любов. И търпение. Тези три качества са необходими за правилното развитие на човешкият ум. Който няма вяра, любов и търпение, той изпъва своето умствено развитие. Затова именно човек трябва да изучава всеки предмет с любов. Без любов той не може да учи. Каквато наука и да изучавате... Физиогномия, френология, хиромантия, астрология, естествените науки, математика, геометрия, без любов – вие никога не можете да проникнете в техния дълбок, вътрешен смисъл. Геометрията е най-старият език, с който човечеството някога си е служило. Който разбира геометрията? Той разбира езика на природата. Природата говори с геометрически фигури. Който иска да покаже кой е разумен човек, природата тури на му две успоредни линии. Такъв човек може да се справя с всички хора. Когато иска да покаже кой е честен, взискателен човек, Природата туре на челото му само една линия. Тази линия същевременно показва и критическо разположение на ума на даден човек. Дето природата е турила триъгълник на челото, това показва равновесие и правилност в функциите на мозъка. За да разбере живота, човек трябва да разбира своя ум, своето сърце, своята воля. Следователно, когато говорим за славата Божия, ние разбираме всички възможности, които Бог е вложил в човека. За бъдеще човек ще влезе в един широк свят с широки възможности. Той ще се освободи от смъртното, от временните черупки и ограничения, в които сега живее, и ще му се дадат безсмъртните възможности и богатства на природата, за да може да работи и да строи тъй, както сега разбира. Днес и малките деца имат великата идея, че могат да вдигат голям товар, но като се опитат, виждат, че техната форма е слаба да извърши това, което мислят. Та когато мнозина от вас мислят, че са добри, това се отнася до живота на тяхната глава. Те са добри и могат да бъдат добри, но щом слязат на физическия свят, злото веднага ги завладява. Злото е сила, течение, което лесно завладява човека. Достатъчно е 10 лоши хора да ви срещнат на пътя за да могат смисълта си да изменят вашето състояние. И обратно, достатъчно е 10 добри хора да ви срещнат, за да изменят смисълта си вашето състояние. Хората се намират под постоянно вношение, било на книги, било на приятели, на познати и непознати, на окръжаващата среда и така нататък. Един английски писател разправил една своя опитност за силата на внушението. Той си купил от Кавказ една хубава кама, изработена със злато. Колкото пъти поглеждал към камата, винаги изпитвал желание да мушне някого с нея. Той се чудил, отдейде това желание в него. Впоследствие разбрал, че с тази кама бил убит човек. Значи, мисълта, която е вложена в предмета, с който е извършено известно престъпление, се предава и на други хора, чрез закона на внушението. Ако носите пръстено човек, който е станал жертва някъде, той може да ви повлияе, в смисъл, че и вие като него да станете един ден жертва. Затова, колкото ценен да е този пръстен скамък върху него, хвърлете го, не го носете на ръката си. От това гледище всички неща трябва да се чистят, да се освобождават от лошите влияния, които са останали върху тях. Затова именно, ако ви дават дрехи от умрели, от болни хора, не ги носете. Носете само такива неща, които ви създават разположение. Ако вашата баба или вашият дядо са били святи, и благородни хора, носете техните пръстени като светиня. Обаче, ако те не са били добри хора, нищо не носете от тях. Всяко нещо, което не ви създава разположение, не го носете. Всяка божествена мисъл, Всяко божествено чувство, като влезе в вас, създава добро разположение на духа ви. Те имат специфична форма, своя красота. Зад всяка божествена мисъл си ед... едно разумно същество. Щом тази идея проникне в ума ви, едновременно с нея ще се привлича и разумното същество. Значи идеята е домът. Стаята, в която разумното същество ще влезе да работи заедно с човека. Първо човек трябва да преобрази ума и сърцето си, за да може да го посети Великият, който е създал целия свят, небето и земята, цялата наука, всички изкуства. Той ще внесе в човека безсмъртния живот... Животът на Възкресението. Това посещение ще трае само една секунда, но никога няма да се забрави. Ехото му ще продължава във вечността. Казвате, само една секунда. Това е толкова кратко. Знаете ли какво нещо е да ви посети светлината само за една секунда? За една секунда светлината изминава разстояние от 300 000 километра, път. За колко време можете да изминете този път? Достатъчно е Бог да ви посети само за една секунда, за да ви остави живот от хиляди години. Ако вие задържите в себе си богатството, което той ви е оставил само в една секунда, ще се ползвате от това богатство хиляди години. Колко работа ще ви създаде това посещение? Бог само ще ви погледне и ще усетите, че товарът ви е снед от гърба. Ще олекнете като ангел и ще бъдете готови да разперите криле, да хвръкнете из пространството и да кажете сега разбрах какво нещо е животът, и тогава, каквато работа започнете, каквато наука заловите, всичко ще свършите с успех. Само така ще разберете думите – за Бога всичко е възможно. Но за това се изисква търпение. Много добродетели има у вас недоразвити, а те трябва да се развият. Христос казва: Търсете славата Божия, а не слава човеческа. Славата Божия е вътрешна слава, а славата човеческа е външна слава. Съвременният свят жертва славата Божия за славата човеческа. Бъдещата раса ще отдаде предпочитание на Божията слава. Тогава ще имаме божествена култура. Само тогава ще се реализират вашите мисли и желания. Само новото, което възпремете, ще бъде в сила да подобри сегашния ви живот. За тази цел от сега още вие трябва да започнете да се миете. Да се чистите, да хвърлите старите си дрехи, да се освободите от дълговете си. Като дойде новото време, всички разумни хора ще бъдат готови да подемат живота отново. Тогава всички ще бъдат млади. Стари хора между вас няма да има. Хората на новата култура няма да остаряват. Щом някой стане на 120 години, той ще извика приятелите си, ще им даде огощение и ще каже – аз заминавам. В новата култура няма да има никакви гробища. Търсете славата, която иде от Бога. Сега аз оставям тази мисъл в умовете ви. А работете върху вашият мозък. Работете върху вашето сърце, само така ще придобиете мир в душата си и ще работите за развиване на милосърдието, както и на интуицията в себе си. Само така ще се домогнете и до положителната наука. Работете върху мозъка си, да го преустроите да възприемете светли, възвишени идеи. Възвишена идея е тази, която обхваща цялата земя. Тази идея е божествена. Ако една идея обхваща само една държава, тя не е още възвишена. Не е божествена идея. Радиото, например, показва, че мисълта се предава по цялата земя. Мисълта се предава по цялото пространство. Търсете славата Божия! Работете върху вашият мозък, върху вашата глава, ако искате да се подмладите. Този е най-правилният начин за подмладяване. Работете за славата Божия, а не за славата човеческа, ако искате да се повдигнете, ако искате да повдигнете ближните си. Работете за славата Божия! Работете за своя мозък, ако искате да влезете в новата култура, която сега иде в света. 29-та беседа от учителя, държана на 1 април 1928 година София Изгрев